Ner inledde ryssarna en klappjakt på de upproriska kosakerna. De drev ihop dem alla, liksom boskap, männen, men även kvinnorna och barnen som vandrat med trossen. Utlämnade av sina bundsförvanter, övergivna av sina ledare, fanns inget annat kvar för dem än att dö. Ryssarna slaktade dem, högg ner dem på platsen. En del presterade ett sista motstånd, lika förtvivlat som utsiktslöst. Andra drängte sig i Njeper. Och den man som prisgivit dem, generalen av infanteriet, greve Adam Ludvig Levenhaupt, befann sig under tiden på middag hos den man som lät slatta ner dem. Generalen av kavalleriet, först Oleksandjer Donilavich Mjenshikov. De dinerade i ryssens mattält som slagits upp på en hög kull, och varifrån man kunde se de ryska trupperna stå uppställda. En hel armé försvann. Det var nästan exakt 20 000 människor som denna varma julidag gick i fångenskap. Där fanns 983 officerare, en general, två generalmajorer, 11 överstar, 16 överste löjtnanter 23 majorer, en fälltygmästare, 256 rytmästare och kaptener, en kaptenlöjtnant, 304 löjtnanter, 323 kornetter och fänrikar, 18 regementskvartermästare, 2 generaladjutanter och 25 adjutanter. officerarna och de meniga räknade 12 575, därav 9 152 kavalerister 3 286 infanterister och 137 artillerister. Sammanlagt 1407 utgjordes av icke-stridande civilmilitärer. Däribland en överstallmästare. 19 artillerifurier, 40 präster, 10 kommissarier, 80 fältskärer och fältskärargesäler, 5 auditörer, 2 notarier, 55 skrivare, 13 pukslagare 73 trompetare och oboister, 145 trumslagare och pipare 13 profosser samt 945 hantverkare kuskar och trossdrängar Stora delar av hovstaten hade följt med kungen över floden men en del blev efter och 34 av dem föll denna dag i ryssarnas händer Bland annat en fältmedikus en köksmästare Fyra trumpetare, en fältapotekare, en kammarskrivare samt 25 lakejer och kuskar. Där fanns även de civila hantlangarna, drängarna och arbetarna. Allt som allt 3402 personer. Där fanns avslutningsvis även krigarnas familjer och deras kvinnliga tjänstefolk. 1657 kvinnor och barn i alla åldrar. Om man till dessa 20 000 lägger de drygt 2800 som togs till fånga under slaget vid Poltava innebär det att omkring 23 000 svenskar blev fångar under loppet av dessa dammiga, brännande sommardagar. En hel armé, 49 regementen och korer, hade försvunnit på fyra dygn. Av den här som den föregående sommaren räknat drygt 49 500 soldater återstod denna första dag i juli bara 1300. De som lyckats korsa floden med kungen och av dem var en stor del sårade och sjuka. Resten var antingen döda eller tillfångatagna. Det var och är fortfarande den största militära katastrofen i Sveriges långa historia. Ryssarnas materiella byte blev rikt. Hela det återstående svenska artilleriet 31 pjäser blev Sar Peters egendom 21 kanoner två haubitser och åtta mörsare Till detta kom tonvis Med ammunition Många hundra lådor patroner Tiotusentals värjor Karbiner, musköter, bajonetter Patronkök, väskor Axelrämmar Sadelväskor Fullt utrustade hästar med sadlar ...bätsel samt pistoler och massor med trumpeter, pukor och obor. Dessutom togs 142 fanor och standar. Sist men inte minst kom de olika kassorna... ...som till större delen föll i segrarnas händer. Arméns stora kassa med runt 2 miljoner mynt i olika valörer och myntslag... ...regementskassorna med drygt 400 000 mynt... Och Madzepas pengakistor rymmande något över 300 000 mynt. Detta var det officiella krigsbytet. Sedan tillkom allt det som de ryska soldaterna rev åt sig genom plundring av svensk tross och svenska soldater. Rätt snart stod det nämligen klart att de olika akkordspunkterna inte skulle respekteras med något överdrivet pedanteri. De svenska officerarnas tross var villkoren till trots inga lunda fredag. Sådant som värdefulla prydnadsföremål, dyrbara mattor, serviser i guld och silver, guld- och silverstickade vävnader samt pälsar och skinn i sobel rövades strax bort. Otaliga vagnar och kärror bytte ägare och deras innehåll delades upp mellan de ryska trupperna. Allt det byte som svenska krigare stulit till sig genom sin egen svett och blodskamps utstående- under sina kampanjer gick förlorat huvarna blev nu bestulna behandlingen av de svenska soldaterna var rätt skiftande medan vissa enheter fick behålla det mesta parentes, det fanns till och med förband som inte blev avväpnade förrän efter ett par dagar slut parentes, blev andra grundligt utplundrade av sina motståndare en del svenskar blev bestulna på bokstavligen talat allt de ägde och berövades till och med de kläder de gick i. Vissa kläddes av helt nakna, och bands ihop i stora skockar, och jagades och kördes som fän.